Час, кажу, забігаючи наперед про брата Томоя Дмитра. Він мав дар видіння і деколи слово від Бога. Все, що через нього об'являлося, так було. Він був ще людиною до пенсійного віку, коли ніхто не думав, що він помре. Але одного дня... Ще досвіта, він поскликав до себе додому всіх сусідів, рідних, близьких, щоб попрощатися з ними і ще помолитися тому, що, як він оголосив, тієї дни не мав вмирати. Всі покликані поприходили, і за мною він післав. Я нічого не знав, чому він кличе, думав, що стало йому гірше здоров'ям, і він хоче, щоб за нього помолилися. Він трохи що схворів послідним часом але ходив ще по хаті самий. Коли я увійшов у його хату, там вже було повно поклеканих. Я привітався, а він мені при всіх каже, брат Никодим, подивися, скількох я покликав до себе, і тебе теж. Сьогодні день мого вінчання з Христом. Я відійду сьогодні зміж вас. І покликав вас, щоб ще з вами помолитися, разом з вами заспівати мою любиму пісню. Я йому кажу, «Брат Дмитро, що ви таке говорите? Ви ще не старий чоловік і не такий хворий на умирання. Ми ще з вами будемо жити і разом служити Богові». Але він переконував нас всіх, що те послідна зустріч. Ми співали його любиму пісню. Не в словах щоденних молитов, я блаженство для душі знайшов. Все найкраще, що було в житті, всі мої джерела у Христі. Він тих співав її з нами, помолилися разом, і тоді він каже, «Ідіть додому, тому що зараз вас будуть шукати, якщо ви не підете на вибори». То був день виборів до Верховної Ради, і вибори розпочиналися дуже рано, шостої години ранку, і завжди потрібно було йти голосувати, якомога раніше так вимагали. Люди стали розходитися, а він підібрав момент, коли його дружина десь відвернулася і каже впівголоса: Ідіть, але одне прошу вас розпорядіться так, щоб сьогодні в моїй хаті жінка не залишилася сама, щоб завжди хтось був, двоє, троє в хаті, щоб вона не злякалася, як я буду вмирати. І братя так розпорядилися, щоб близькі друзі непомітно мінялися. То одні зайдуть, то другі. І в той день він помер під час молитви. Такі події бачили ми нашими очима і кріпла наша віра, що ми знали кому служимо. Помер він десь в 70-х роках. Про брата та моя я описав, забігаючи наперед. В... В роках, «Тому що я хотів, щоб ці події з цих обох братів, яких Бог використовував потужно, були разом описані. Тепер повертаємося назад». До 1959 року ми свобідно збиралися, хоча тіснота була така, що якби всі прийшли на зібрання, то ніяк би не вмістилися. Але влада в порядок богослужіння не втручалася, щоб у чомусь обмежувати нас». І це було добре, та воно трималося короткий час. В грудні місяці 1959 року влада зробила для церкви великі обмеження. Був виданий офіційний наказ, так зване інструктивне письмо, яким заборонялося хрестити молодь до 25 років, ніде, ні при яких обставинах, навіть в церкві не робити заклику до покаяння, членом церкви мав право бути тільки той, хто був хрещений реєстрованими служителями і хто згідний з новими законами щодо церкви з інструктивним письмом. Проповідувати в церкві мав право тільки пресвітер і члени церковного комітету і не більше трьох на одному служінню. Гості теж не мали права проповідувати, навіть старші пресвітера по області не мали права проповідувати по підлеглих їм церквах, які вони відвідували. В їх обов'язки входило тільки слідкувати, щоб не порушувалося правила інструктивного письма. Дітям шкільного віку теж не дозволялося відвідувати зібрання. За будь-яке порушення цього закону Карали великими грошовим штрафом – 300-500 карбованців. Заробити можна було від 80 до 150 карбованців у місяць. Це досить тяжке було покарання. Якщо когось оштрафують 2-3 рази, то на такого вже відкривали кримінальну справу. Якщо виправлення не було – була тюрма. Це все – Робила влада, щоб залякати всіх, а ще більше тих, хто забажав випокаятись, щоб люди чи молодь не йшли в церкву, де так легко постраждати за те і опинитися і в тюрмі. Ми у нашій церкві не виконували вимог того інструктивного письма. Проповідував будь-хто, гості теж. Хрещення давали молодим після 18 років, до покаяння закликали і дітей з собою брали. Але не всіх, тому що місця і так не вистачало. За ці порушення брати служителі нашої церкви не раз викликалися до органів влади, де їм загрожували розправою, але Бог заступався, обходилося десь коли штрафом. Ті, які були за межами реєстрації, були ще гірше го ними, змушені були збиратися конспіративно у великій тайні. Їх, я думаю, менше викликали, тому що менше за них знали. Між реєстрованими і нереєстрованими у нашому селі спочатку утворення цього розділення відношення були трошки натягнуті, але з часом звиклися з тим, що в Кам'янці існує велика реєстрована церква і мала церква нереєстрованих, і відношення одні до одних були, я би сказав, вже дружніми. Ми завжди зустрічалися на весіллях, на похоронах і навіть на богослужіннях. Дехто з наших тягнулися потрапити до нереєстрованих на молитву, тому що в них були більш гарячі молитви, і це було по серцю дітей Божих. Але потрапляли на ті молитви рідко хто, тільки більш довірені, дружні люди, яким довіряли. А решту просто не могли знати, де ті служіння проходять, тому що так потрібно було для конспірації». Так було до 1961 року, а в тому році частина Баптистського братства в повний ріст запротестувала проти прийнятого для виконання керівним органом їхнього братства в Москві інструктивного письма і створила ініціативну групу, яка очолила новий рух, названий опісля Радою церков, і не підкорялася законам інструктивного письма. Вони стояли на принципі, що церква відділена від держави і вправі сама вирішувати, як її служити Богові, підкоряючись Його Слову, а не безбожній владі, яка запланувала ліквідувати церкву. Як про це виступав генеральний секретар комуністичної партії Микита Сергеевич Хрущов, що з вірою в Бога буде покінчено, що в 1980 році не буде вже ні одного віруючого, а Біблію можна буде тільки побачити у музеї. Якби була не встала проти тих законів Рада Церков, і те інструктивне письмо би виповнялося, то дійсно за 20 років безбожники такими методами через безвольних служителів були би розслабили церкву до її духовної смерті. Але те не сталося, бо Христос сказав, що ворота пекольні не подужають церкви. І Бог мав своїх людей, міцних духом, які не підкорилися законам безбожників, щоб виповняти їх указівки. Вони пішли на це, за це в тюрми, відстоюючи Божу істину, багато хто віддали життя своє за неї. Церкви цього напрямку перенесли страшні гоніння. Цивілізований світ, коли про це взнав, то обурився на Росію. А це загрожувало її продовольчою блокадою і фінансовою кризою, а то й війною, тому що в тій порі відносини Росії і Америки були ще агресивні. І цей сміливий рух Ради Церквів проти свавілля безбожників перед цим світом заставив безбожників перемінити ті закони. І в 1963 році вони були відмінені. Але нам не стало зовсім легше. Те ніби відміна була тільки для вітрини перед світом, а насправді майже все залишалося, як було. Судіть самі. В церковному комітеті, як тоді по світській владою вимагалося, могли бути тільки ті, які отримували на те дозвіл від органів влади. Ті, які в їх очах були неблагонадійні, які не йшли ні на які компроміси з ними, Просто викреслювалися ними списків кандидатів на таке служіння. Хоча багато дещо ми не виконували з вимог інструктивного письма. І то якось нам обходилося порою без негативних наслідків, то питання на висунення когось в керівні органи церкви без втручання державної влади не обходилося. Перед кожним водним хрещенням вимагали давати владі список кандидатів на хрещення. Наша церква ні разу це не виконала. Давали тільки цифру, кількість кандидатів, щоб отримати на таку кількість дозвіл провести служіння хрещення. Ми списків не давали тому, що хрестили молодих, іноді і молодших від, від, до 18 років. То потрібно було, щоб власті не знали. Якби ми були, проводили хрещення без дозволу, і влада зафіксувала такий факт то за таке порушення могли закрити дім молитви, оштрафувати, засудити служителів і так далі. Однак, хоча ми отримували дозвіл, то робили хрещення в тих порах тайно, дуже рано, коли ще всі спали, також робили і вечором темноті, щоб не дізналися власті, кого ми хрестили. І то робили не на річці а в малому потоці, щоб менш замітним було. Там загороджували греблі, щоб більше води назберувалися і хрестели. Дуже часто на наше зібрання приходили представники влади, щоб бачити, хто відвідує молитовний дім, та чути, про що говориться там. Це робилося, щоб залякати, щоб ми відчули, що ми під повним контролем щоб світські люди, які, можливо, би зайшли на зібрання, послухати, подивитися, то щоб їм відхотілося заходити туди, щоб не попасти владі на очі. Був час, що по складеному в школі графіку, кожної неділі сиділи в зібранні вчителі. Вони особливо слідкували, щоб дітей не було. Якщо когось з школи запримітили, що був у церкві, такому перепадало ганьби і погроз в школі таких і перед вишкоконою сією школою виставляли і ганьбелі дітям це було важко тому що після такого учні знущалися з них однак же діти розуміли що вони несуть ганьбу за христа і були стійкими через те що їм заборонялося ходити в зібрання то вони під керівництвом старших збиралися підпільно вечорами по хатах, де спілкувалися у них Господа Ісуса Христа, як Божі діти, як брати та сестри по вірі, співали, молилися, вивчали Слово Боже, проповідували, молилися за хрещення Духом Святим і отримували Божу бітницю. Був випадок, що під час такого дитячого богослужіння вечором в домі брата та моя Дмитра налетіли несподівано представники влади і забрали всю літературу, яка там знаходилася. Дітей всіх позаписували і зробили з того велику проблему. Служителі церкви мали багато клопоту і були оштрафовані. В школі діти віруючих батьків мали теж нелегкого Христа. Програма державного навчання була атеїстичною. В старших класах преподавався атеїзм, в частності теорія еволюції Дарвіна. Потрібно було заучувати те все – і відповідати перед вчителями, так само, як і за інші предмети. А те йшло проти Бога. І діти не говорили проти Бога. З цього розпочиналася біда. Викликали таких до директора школи на суворі бесіди, ганьбили при всіх, і такі отримували погані оцінки. І в молодших класах по літературі потрібно було заучувати на пам'ять вірші безбожного змісту, де були слова проти Бога. І діти такі вірші не вивчали, за що проводилася та ж сама безбожна обробка перед дирекцією і всіма. Але діти стояли стійко і все переносили, щоб не піти проти Бога. Ми, батьки, тільки бачили цю стійкість в наших дітях і пишалися ними. То була Божа праця в їх серденьках. Скільки мені відомо, ніхто з батьків не вчив чи не заставляв дітей не вчити тих віршів, вони самі були навчані Богом стояти яскравими світельничками на висоті перед сіма, не зрикаючись заученими словами своєї віри. Дуже часто особливо активним, розумним, віруючим дітям занижували оцінки, щоб вони опісля не змогли поступити десь для дальнішого навчання.